Boa tarde pessoal vamos para mais cinco minutos na estrada comigo hoje terça-feira aqui em Chapecó estamos sentindo os últimos fios da estação pelo menos assim esperamos vamos dando continuidade a semana em homenagem a Hiroshi e amauchi que nos deixou na semana Passada. Hoje seria dia de tecnologia. Então eu falarei sobre o que para mim é uma das heranças que o Hiroshi Yamauchi deixou para a Nintendo. É possível falar sobre uma empresa japonesa que não tenha a seriedade entranhada no DNA. Toda a questão da honra que permeia a sociedade deles. né A forma como eles vivem, a cultura do país. E o Hiroshi Yamauchi era uma pessoa conhecida pela sua dureza. Pela dureza com que ele tratava os funcionários, mas eu vou ter que dizer que não era nada muito distante do que todas as empresas japonesas trabalham, lidam com a questão do, dos empregados, dos, dos colaboradores nas empresas. Na questão tecnológica, eu acho que o que fica do Hiroshi Yamauchi sempre foi a ideia dele de que para os videogames, falando aí do negócio da Nintendo, para os videogames da Nintendo não era necessário um hardware de ponta que fosse extremamente caro. Ele acreditava que seria possível desenvolver bons jogos. A história da Nintendo aí conta que sim, era assim possível. Desenvolver bons jogos, otimizando o hardware padrão, hardware que já estava consolidado, otimizando então esse hardware para conseguir o um melhor desempenho. Eles fizeram isso com o Nintendinho, o Nintendo 8-Bits, que era um hardware que não era tão bom assim era, era fabricado com chips padrão para época não tinha nada demais no entanto muitos e muitos e muitos jogos principalmente por causa do crivo de qualidade que o Hiroshi Amano colocava sobre esses esses desenvolvedores muitos jogos bons foram desenvolvidos para aquela plataforma depois para o Super Nintendo e assim por diante e essa cultura ficou na empresa até depois da da saída dele da presidência quando a Nintendo lançou o Nintendo II Que, é, que tinha o hardware praticamente igual ao GameCube. Isso quer dizer o quê? Que a cultura dele, a a ideia dele de otimização de hardware, ficou entranhada na empresa, ficou na empresa, né? E isso vem até hoje com o lançamento mais atual da empresa, que é o Wii, U, que aparentemente é composto aí por uma arquitetura que já tem alguns anos de idade, porque ele tem Uh, o mesmo poder de processamento talvez um pouquinho mais do que os consoles da atual geração o PlayStation 3 e o Xbox 360 se isso vai ser bom ou ruim para a empresa só o tempo dirá no entanto é, nós sabemos aí que a Nintendo tem um histórico de superação de, de lutar contra adversidades e sempre se superar no final chegando aqui o trabalho um sol gostoso um friozinho ventinho um bem frio vou deixar para todos aí o meu abraço meu beijo Uma boa Ciao ciao, cauin from Tennessee